امور رجالي صناع حياتي منار الهدات قنا امور رجالي صناع حياتي اقمار لي منار الهدات فزالوا صباتي وصنعوا بذاتي سما وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من شراما بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له Ašhedu anna ilaha illallah Ašhedu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa qala rabbuna fi kitabihi kareem Ba'da uvbillahi minash shaitanirrajim Ya ayuhal ladzina amenut taku allaha haka tukatih Wa la temutunna illa wa antu muslimon Zahvala pripadanašen gospodar Allahu subhanahu wa ta'ala Ako ga nash Allah subhanahu wa ta'ala uputi Napra ipu zaista i upučen Ako ga usta yuzabu bi neče munacini Iko ga koče ga napra iputu putiti sljedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam posljednji je Lahu poslanik poslan sa istinom. Uzvišanje je kazao u svoje plemenitoj knjizi o vjernici bojite se Laha istinskog bogobojavnošća i umirite nikako drugačije osim kao u silanju. Zatim je salam aleykum wa rahmetullahi wa berekatuhu. Hvala Allahu hvala koji nas je poživio i sakupio da govoriti o, o ovoj zaista velikoj i veličanstvenoj nauci, a to je spoznaje Allaha Subhanahu Wa Ta'ala kroz Jegova lijepa imena kojima se On Subhanahu Wa Ta'ala opisao svoje pleme i toj knjizi. Začela, draga braća, govorimo o dva nova Allaha Subhanahu Wa Ta'ala imena po pitanju, znači nova, po pitanju u značenju, spominjanju na ovom mjestu, a to je Allaha Subhanahu Wa Ta'ala ime el-awwal i el-akhir. U kratkom prijevodu značenja prvi i posljednji. Prvi i posljednji. Ova, znači u jeziku nije potrebna se priča na što ukazuju prvi i posljednji. Ova dva lahva subhanahu wa ta'ala imena spomenuta su samo po jedan put u Kur'anu. Odnosno spomenuta samo na jednom mjestu u Kur'anu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Hadid u trećem ajetu Hvala uvalu val ahiru Do hua bi kurli še'i in alim. On je prvi i on je posljednji. On je vidljivi i nevidljivi. I naravno ovo vidljivi i nevidljivi ćemo govorit tako bo o tom značenju. I on je znači taj koji, koji sve zna, sve znajući. Kada čovjek razmisli ovo majto, razmislićama ko bo večeras, on je prvi i posljednji, vidljivi i nevidljivi i on je taj koji je sve znajući, koji sve zna zbog čega je došlo da vam sve znajući nakon spominjanja ovih imena. Vidjet ćemo iz podova koji proizilaz je iz poznaju te Allahovite bareke vatala, imena da su jako znači, prodovi značajni znati i razumijeti ovih Allahovih imena. Kada se odnosi značajne Allahovih subhanahu wa ta'ala Al-Ferar rahimahullah je rekao za riječi huo al wal-akhir hu i on je prvi I posljednji, da kaže da je Allah Dželevala želio ukazati i pojasniti da je on prije svih stvorenja, da je on prije svih stvorenja, a posljednji, odnosno onaj koji je na kraju svih stvari. Na kraju svih stvari. I ovo ćemo da pojasnimo. Allah Dželevala je prvi i niko nije bio prije njega. I on je posljednji, nakon njega, znači, neće biti nikoga, odnosno kad Allah dželevala uništi sva stvorenja, niko neće ostati nakon njega. U istom trenutku znači da el ahir posljednji ne znači enaj koji ima kraj, ili koji za njih završava, razumijete? Onaj koji će za njih nestati. Ne Allah dželevala ne nestaje nego je nakon svih stvorenja, nakon svih stvorenja, odnosno nakon nestanka svih stvorenja. Ibn Žeri Rahmetullah Aliji kaže El Eul, onaj koji je prije svih stvorenja, što znači onaj koji je bio prije svih, svih stvorenja, bez ograničenja. Znači ne možemo kazati kada, gdje, da ga obuhvatimo prostorom i vremenom, odnosno da ukažemo na njegov početak. Znači to je njegov početak, nema granica. Postojao je od uvijek. to se kaže postojao od uvijek i postojaće zauvijek Allah Subhanehu Subhanehu Avtara. El Ahir onaj koji je nakon svake stvari, nakon svake stvari, bez svog kraja. Bez svog kraja. Što znači da Allah neće doživjeti kraj, a sva stvorenja mimo njega mimo njega će doživjeti svoj kraj. I sve što je stvoreno mora doživjeti mora doživjeti svoj kraj. Zatim kaže on jedini ostaje nakon prolaznosti svake stvari kao što je kazao u kuranskom majetu kulu šej in halikun illa ođa sve mimo njega će nestati sve mimo njega će doživjeti nestanak sve mimo njega će biti uništeno odnosno ovdje da se kaže sve mimo njega je neispravna reč zbog čega ila lech je odje svojstvo koji je malađevana sebe opisuje a to je svojstvo njegovog veličanstvenog lica pa samo kazati da će sve nestati osim njegovog lica i to je neispravno aj neispravle kada sva će nestati osim, osim njega nego se mora potvrti, znači znači kuranskim ajetom da Allah dželevala lice kojim se on subhanahu wa taala opisao ali ovo lice obuhvata i njegov zat njegovo biće znači neće biti ost, neće ostati samo lica, a njegov zat i druga svojstva biti uništena nego ostaje Allah dželevala i ostaje njegovo njegovo veličanstveno i plemenito plemenito lice el khatabi rahmetullah anlih rekao an ahir onaj koji ostaje nakon nestanka svega stvorenog i to ne znači da je on posljedni koji ima kraj, kao što el EUL ne znači da je prije njega neko postojao. Razumijete, nego el-euver prvi i prije njega nije bilo, nije bilo nikoga, niti je postojalo, niti je postojalo nešto. El-deheki rahmetullahi alihi rekao el akhir yauna koji nema kraja el akhir yauna koji nema kraja vidimo znači slično značenje koje je isvatljivo kada pročiš kuranski ayat al awalu wal prvi posljednji da se može samo na takav način na takav način razumjeti ibn al-arabi al-maliki poznati maleki kaže po pitanju LUwelf kod učenjaka postoji pet mišljenja, a za Allahu ime El-Aher postoji šest mišljenja. Pa kaže prvo mišljenje, onaj koji je postajao prije svih stvorenja i ništa nije bilo prije njega niti u isto vrijeme s njim. Pogledajte znači kako su precizni opisujući učenjaka. Onaj koji je postao prije stvorenja prije stvorenja i ništa nije postajalo niti je nešto postajalo u trenucima znači njegovog postajanja Allahu te bareke ve taala Zatim drugo onaj koji nema početka Allah je nema početka a sva stvorenja imaju svoj početak i svoj kraj to su razlike velike znači između osobina Allaha subhana ve taala i Allaha subhana ve taala veločanstvena uznata i bića i e, osobina nas stvorenja koje je Allah stvorio. Zatim treće značenje, on je prvi sa svim svojim svojstvima i osobinama. Zašto je ovo mišljenje učenjaka? Zato što postoje sehte danas koji kažu i tvrde da Allah svojim zatom je postojao, a da su osobine došle tek nakon toga. Znači moć stvaranja, moć upravnjanja, njegove znači, osobine kojene su opisao sve, ukuran, savršene, ne su došle nakon nekog oddešavaja, znači kada je stvorio, tek u tom trenutku je opisan svojstvom stvaranja, da ima posljednju moj stvaranja. Ne, znači sve ove osobine koje Allah želevala posljedije, one su stvarne osobine koje su od uvijek poput njegovog veličanstvenog znata i veličanstvenog bića. Zatim, sredjeći, kaže, on je prvi u svojoj ljubavi, prema svojim bliskim robovima. On je prvi, znači, koji iskazuje ljubav prema svojim bliskim robovima, a bliski robovi su Allaha subhanahu wa ta'ala, oni najodaniji, najodaniji Allaha subhanahu wa ta'ala robovi. Zatim za imel Ahir kaže da postoje šest mišljenja učenjanka po pitanju tog imena. Prvo, onaj koji ostaje nakon nestanka svih stvorenja, onaj koji ostaje nakon nestanka svih stvorenja, Drugo, onaj koji nema kraja. Onaj koji nema kraja. Treće, njemu se svaka stvar vraća. Znači, Allahu sve stvoreno se vraća. Zatim, četvrta, onaj koji je učinio da svaka stvar ima svoj kraj. On koji je posljednji učinio da svaka stvar ima svoj završetak, svoj kraj, svoj nestanak. Znači, nije tek tako sama o sebe niti je nastala sama od niti će nestati sama od Nego je Allah učinio da postoji i Allah je učinio da ona ima svoj kraj, svoj završetak. I zato ćemo vidjeti da je jedan od plodova spoznaje ovih imena odgovor svima teistima, svim nevijenicima i svim mnogo božicima. Znači ova imena s odgovor svima njima i njihovim krivim, krivim ubriženjima. zati posjedniji sa svojom odlukom i odredbom. Konačni sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Može smatrati, možeš raditi, možeš misliti šta hoćeš, ali konačni sud, konačna odredba pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Radi šta hoće, on subhanahu wa ta'ala usmrćuje kada hoće, uzima kada hoće, a tebi ono što je dato, dato je samo na određeni rok. Ti želiš i smatraš i misliš. Ima na jedan period, koliko će živjeti malo stotinu godina. Ne možeš da vidi stotinu godinu ako tijela nije odredio. Možda nećeš ni 20, 20, 20 30 ili više od toga. Ali će ti dušu uzeti. Tako da njemu pripada konačna odluka i konačna odredba. Zatim posljedni koji iskazuje svoju ljubav prema svojim posebnim robovima i posljednji, jednosno zadnji koji kažnjava svoje neprijatelje. Kako će se iskazati Laho, Ađele, Vala, Ljubav, znači onaj prvi koji ukazuje, iskazuje ljubav od Eurog, prema svoj roba i posljednji koji iskazuje, a posljednji koji iskazuje jeste nakon ulazka u Džernet, što će im podariti iz izobilja ono što ih očekuje od velike nagrade koju su oni zaslužili svojim postupcima i svojim djelima. I ovo je sve znači u, u knjizi Esna koju je napisao Imam Kurtobi prenosi znači govor od, od velikog učenjaka Ibnu Arabija el-Malikija. Znači, kazal smo prvi ploz poznaje ovih imena jeste da je, draga braćo, ime El-Ewwal i El-Ahir odgovor svim ateistima, svim nevijenicima i svim mnogobožicima. Zbog čega? pogodajte znači, u, u kakve sve stvari oni vjeruju i šta sve negiraju. Allah džele vala ukazuje da je on prvi i prije njega nije postojao neko, niti nešto. Prvi. I on je posljednji, što znači sve stvoreno. Sve što vidimo, od stvorenog Allah subhanu wa ta'la je stvorio. Nema praska, nema nestanka, nema nastanka od majmuna, nema nastanka od ovog ili onog, nego da je od Allaha poteklo sve. Da Allah stvoritelj svega i da sve stvari koje su stvorene njemu se njemu se te bareke vete ala vraćaju što pobija znači ja te iste kafre sve a vidjet ćemo znači našto sve u učenjacu po pitanju ovo je, znači došao u trećem ajetu u trećem ajetu u, u sure el Hadid a učenjac kaže ako želiš da promislis i razmisliš o ovom ajetu o prvom i drugom ajetu koji je spomenut znači prije ovoga Ovdje Allah Žešan kaže u trećem ajdu hu al au, val ahiru, val vahiru, val batim. I on je prvi i posljednji i koji je vidljivi i nevidljivi. Što znači da mimo njega niko nije postojao. Sve danas što postoji je njegovo dijelo. Od njegove osobina njegove osobine, njegovih radnji, stvaranja. No i on te bare koji je tala moćan i snažan i jak da stvori kako on subhanahu wa tala hoće i u tome ga niko ne može spriječiti, niti njegovoj se odluci neko može, neko može suprostaviti. Ukazuju na sredjeću učinjenicu, da čovjek kada hoće da spozna Allaha subhanahu wa ta'ala, jer kažemo da je odgovor ateistima i nevjernicima i svima, da može od, na jedan od tri načina da spoznam gospodara Tebarek wa ta'ala. Prva dva načina su općenito karaktera, znači fitra, Zatim tef kurte debur i treći nacine vahid. Prva stvar koju, preko koje možeš upoznati stvoritelja i osjetiti znači blizinu, osjetiti da Allah subhanahu wa postoji, da zaista postoji, stvoritelje, tvoj prirodni osjećaj, urođeni koji ti Allah dželle shanuhu i podario. I zato se svako dijete rađa u čisto efeti, čisto efeti, čisto je, je veri a njegovi surote i ti koji ga znači u trenutstva znači njegovog odrastanja preokrenu, učine ga ili židovom ili kršćanom, ili među A on je kao musliman rođen, ali ga oni znači iskrenu zbog njegovog boravka i druženja s njima i onda oni odgaja i oni ga savjeti, oni ga odvode, oni ukazuju, ali on već urođeno osjeća da stvoritelj postoji, da ima potrebu za gospodarom Allahom, Tebareke, Teala, znači to je prvi korak. A drugi korak je njegov debur i njegovo razmišljanje, promišljanje o svim stvarima koje je Ela Đelešanom stvorio, koje ga obkružuju poput nebesa, poput zemlje i svega. Sve to, kad čovjek promisli i razmisli, ukazuje na stvoritelja. Ukazuje da je to neko stvorio, da je to neko oblikovao, da neko to znači, učinio tako skladno kako izgleda kada ti pogledaš i promisliš. I treći način spoznaje je vahjiv, objava od Allaha subhanahu wa ta'ala, koja obuhvata sve svete knjige, a posebno znači vahjiv posljed je objava Allaha subhanahu wa ta'ala Kur'ana. I ovo je najpotpunija, najjasnija i najbolji način znači, preko koje grobovi mogu poznati Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što prva dva načina su općanito ukazuju na Allaha Subhanahu Ata'ala, a treći precizno i jasno ukazuje i opisuje Allaha Subhanahu Ata'ala. A od Allahove Subhanahu Ata'ala cijelokupne objave, posebno što možeš ili preko čega ćeš doći do spoznanja uzvišnog gospodara, je razumijevanje njegovih lijepih imena i savršenih osobina. Kad razmisliš o Allahove Subhanahu Ata'ala osobinama, razmišljaš o, o njegovim dijelima. Jer ima osobine djelovanja dijela, a to je stvaranje, što to, to automatski vraćaj upućuje na razmišljanje o svemu ovome što postoji. Zemlja i sve što je na zemlji nebesa i sve što je na nebu, sve što je u nebesima, te ukazuje i upućuje da Allah subhanahu wa ta'ala jedan, jedini istinski stvoritelj kojeg moraš i koji je zaslužan da bude obožavan. I to dolazi s poznanjom, razumijevanjem. Allah dželevala u svakoj od objava ukazuje, ukazuje da je on jedini zaslužel da bude obožavan, da je on stvoritelj svega. Kada, razmislite, u Mekanskom periodu koji su ajeti spuštani, koji su ajeti objavljivani, sve su to ajeti koji ukazuju na moć Laha subhanahu wa ta'ala u stvaranju nebesa, ukrasima, ukrasima nebesa, zvijezdama da je daje živo skladan oblik, da hrani, da hrani, znači da te poji, da je on tvoj zaštitnik. Sve ukazuje znači, na moće Laha Subhanahu, treba da promislići o tim znakovima i zato je poslanik Arisa Latvijasala prije objave odlazio gdje? U Hiru. U pećinu Hira. Šta je radio tamo? Sam jeo. Sam živo. Odlazio, odšupio, jeo. Uživo. Zaraz svi u pustinju, ostavljuju se da bi uživali, da bi se odmarali. Poslanika, ali je sad to znači, šta je radio pečnihira? Razmišljio. Razmišljio stvare. Razmišljio. Znači, on je, nači u tim trenutcima e, kan je Tehannes, kada kaže Ajša radijallaha u hadisu kod Bohanije, e, da je u tim trenutcima odlazio i razmišljao. O čemu? A Tehannes, kažu učenjaci, je Te'abbed. Znači, da je obožavao Allaha Čilešanu. Kako je obožavao Allaha Čilešanu, kada nije znao kako ga obožavati treba. Raz, znači, božavao je načinom te fekure, te debbure, razmišljanja i promišljanja Allahovim te barekeva i znakovima, koji on, Subhanovi ta'ala, stvorio, nebesa, zelenje. Zato poslanik, Aleyhi S.A., prije nego što je, znači, uh, dok je bio u došao mu je melek, šta je uradio? Razcijepio njegova prsa, izvadio, ono, srce poslanika, sallahu alihi veseleme, Zatim ga je u zlatnoj posudi, u zemze, vodio pravno. Šta je vradio nakon toga? Vratio, zašio, Enes kaže rad je lanhu, znači nakon toga prije smrti, kada god bi ugledao poslanika, vidio bi trag tog događaja što se desilo. Znači kuda je taj rjez prošao, razumijete? U tim znači, trenutcima, njegove mladosti, odnosno njegove djetinjstva, on je očišćen i pročišćen, od čega od svakog, od svakog šetanskog djelovanja. Da šetan u tom srcu ne bi imao udjelan. Bio je zaštićen, poslanik sa Allaho alijeh veselena. Što se odražavao njegovom odrastanju da nikada nije šta. Činio širk, nikada nije obožavao lažna božanstva. Sve to smatrao ništa njim i neispravnijim. Čak nije na igranke. Kad kažemo igranke, tada su bile pivace poznatani, pljesovi njihovi gdje su mušice odlazili, uživali u tome. Poslavnika Rislava Tvoja Slam nije. Dva puta koja su bila zabilježena kada je krenuo prema tome da je bio uspavan. Da je bio uspavan, da nije došao do tih mjesta. Bio sad ću vam s pogledu. A ovo znači se sad vraćamo. Šta je radio do 40. godine, posljedno pred Sami Sila za kobljave i početak kobljave, Ajša pojašnjava da je on odlazio u pećinu, u pećinu gdje se osamljivao danima i noćima i razmišljao stvaranje, odnosno je te abved, kako kaže Hafiz Hajar, ibn Hajar u Fethu Bariju, da ima značaj, je te hanes, abved obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala u tim trenucima. Poslanik u tim takvim sta, e, stanjima odrasta i dobiva objavu u kojoj je putokaz i uputa pojašeno, detajno, kako se Allaha subhanahu wa ta'ala odnosno, ko je Allah subhanahu wa ta'ala, kako se je opisao, ko je taj veličanstveni gospodar koji te stvorio. E, to je detaljno došlo u Kur'anu. I to je detaljan opis Allaha subhanahu wa ta'ala. A ovo što te opružuješ, što vidiš, možda razmisliš i promisliš, da pomogne uz pozdaj Allaha subhanahu wa ta'ala, da te vrati, znači da zaista ovaj kosmos posjedio svoga stvoritelja. Kao što svaka stvar, ovaj stup, on nije tek tako nastao. Neko ga mora obličiti, srijeti, dotirati, nekoga donijeti, zgrati, postaviti džamiju sa grati. Razumijete? Tako sve ovdje što vidimo, znači od stvari koje u sve miru ploje, na zemlji, na nebu, sve je to dijelo Allaha, te bareke, te bareke, vata'ala. Zato kaže poslanik, odnosu Allah Đerašanhu, za poslanika, alaihissalatu wasalam, u suri 7, u 50. ajetu, pa da indaletu fa inma udilu ala nafsi redsi ako stanem u zabudi to je zbog toga što sam sam sebi zabudu odao sam se besom propasbacio pa zatim kaže Allahu lešanu va inistedeitu fima yuha iley rabbi ako budemo dopućeni i ako krenem pravim putem To je zbog toga što mi na taj put ukazuje i objavljuje moj gospodar. Razumijete, to je ta potpuna uputa na koju ukazuje Allah subhanahu wa ta'ala u čemu, u vahju poslanika sallallahu alihi wa sallam, bima juha, što mi Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje, pa je na pravom putu što slijedi tu uputu. Ako glavu okreneš i pokušaš da je zapostaviš, da onaj, kažeš da nisi potreban Kur'ana i onih ajeta, vahja Allaha te barek, nećeš naći uput. Jer je potpuna uputa i potpuna spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala u Kur'anu. Tako da kažeš ja sam vjernik bez da se vratiš na Kur'an i vjeruješ u Kur'an je ono što je u Kur'anu spominuto i što se spominje. A bi biti ne možeš biti vjernik bez Kur'ana. Ne možeš biti vjernik bez Kur'ana. Ali to što ti osjećaš u srcu ima neko. Većina daaj da nas kaže ima neko, ima neka sila, ima neka moć. To ti nije dovoljno. To ti nije dovoljno. To samo pomaže da dođeš do ove konačne upute. A u konačnom uputi je detajno pojašenja uputa. I pravi put sa kojim je te bareke vatala zadovoljen. Innehu se mi on karib. A on sve čuje i zaista i on te bareke vatala blizu. Sve čuje i on te bareke vatala je blizu. Zatim Allah eşanuhu ovu uputu vahiy je nazvao ruhom i nurom. Ruh, što znači ruh, duša. Da baš bi živ bez duša. Nema ti smrta tako je tvoje tijelo bez upute, bez Kur'ana mrtvo tvoje habibi. Nema te ništa. I nur svjetlo upute, svjetlo upute i tim Osobina Allah je levalo opisuje Kur'ani vahj koji objavljuje poslaniku sallallahu alayhi wa selleme u suri šura u 52. majtu. pa kaže ve kazalika wahaina ilejka ruha min amrina i također smo znači na ovaj način objavili tebi ruh od naše odredbe naše stvari koje smo odredili i naziva znači vahjom Naci, šta šta je Allah džellešan habijao poslaniku vahij i ta je vahij naziva ruhom. Zatim kaže: "Ma Pa kaže Allah džellešanu: "Teni si znao šta je knjiga." Teni si znao šta je knjiga niti si poznavao iman, niti si poznavao iman. I ovdje su znači dokaze za onih koji dokazuju da poslanik a.s.s. prije poslanstva, prije poslanstva nije bio upućen, nije bio upućen, je li tako? Nije znači imao iman i nije imao, spoznaju Allahu tebareke, tebareke veteana. Zatim kaže Sa ovom uputom, sa ovim ruhom i ovim nurom, mi upućujemo koga mi hoćemo. Znači, sa ovom uputom, sa ovim ruhom i sa ovim nurom, mi upućujemo koga mi hoćemo od naših robova. Što znači da uputa dolazi od koga? Od Allaha Tebareke, od Teala. Pa zatim kaže, va inneke le tehdi ila sirati mustapim. A zaista ti upućuješ na pravi put potvrđuje poslaniku Ali Islatu V.S. u kući, ali šta poslanik u kući? Poslanik Sallallahu ve Wasallam nije imao znači u svojim rukama sposobnost, mogućnost da kada ti si upućen. <laughs> to je bukvalno svačan razumijevaj kur'anski ajta. Nego Allah, uh, Allah Ješan Dao Poslaniku Sallallahu Sallallahu Alihi Wasallam moći da pojasni, da ukaže na put. A ona prava uputa na da li ćeš biti vjernik sredbenik upute dolazi od od Allaha, te bareke Kebetala. I kažemo da aj ovaj, a dokazuju dokazuje znači neki da usamen kalestova selam nije prije poslanstva bio uh, taj koji je poznavao šta su, znači, šta je iman i šta je knjiga odnosno da nije bio upućen i vjernik al kažemo da ta tvrdnja nije tačna i tvrdimo da poslanik alestova selam prije poslanstva bio vjernik tako imam kurtubi smatra smatra ima Mahmed. Ima Mahmed čak kaže za Babasa koji je bio znači jedan od učenjaka njegovog vremena pa mu je sin došao i kazao da li si čuo šta on tvrdi pa su kazao šta tvrdi pa kaže tvrdi da poslanik saoselem prije poslanica nije bije vjerenik pa kaže latu džari suhu nemojte se društi s njim i nemojte sjetiti s njim nemojte posjećivati njega. I onda je izazvao proklestu protiv takvog i onoga koji to tvrdi. Poslani Kaleeši s.a.s. mnogo tekstova ukazuju da znači je bio od vjernika i da je bio sačuvan i i kufra. I ovo prepoznavanje Allah Anđalevala je prepoznao znači čime? Osjećajima, urođenim da je Allah je gospodar. Pa čak učenjaci kažu zbog ajeta koji ukazuju u tevratu i inžilu da je nagovješten Poslanik imenom Ahmed, ukazuju da je poslanik bio poslanik prilikom rođenja, prilikom, rođenja, prilikom djetinstva, prilikom znači, odrastanja i prilikom dolazka početnje ajeta, objave i kre. Razumijete? Jer ga je na govijesti uzviše ala da šalje ik poslanika. Isa A.V. kad je rođen, kako je rođen? Što je kazao u prvi riječ kad izgovorio? Zatim, činjenica da u vremenu poslanika A.S., onome, znači, predposlanstvo, ukazuje da su ljudi bili na Ibrahimovim ostacima njegove vjere. Pa zar bili preći da budu na ostacima Ibrahimove vjere od poslanika Mohameda A.S. koji je najdobraniji Allahove Tebareke Vatala stvorenje. Najdobraniji Allahove te bareke stvorenje. I niz drugih argumentata, mnoštvo argumentata. Kažemo da ga u djetinstvu je bio sačuvan toga, da mu je došao Džibrijem još dok je bio kod koga, kod Halime koja ga je dojela, pa su djeca razbježala, svi su se prepali, pobjegli od njega. Poslanik sa sve u tim trenutcima, znači, bio očišćen i pročišen od vesvijesta šeitanami. Tako da udjela šeitan nije imao kod poslanika, sallahu alihi veseleme, prije poslanstva. Pa zamislite, nakon poslanstva, nakon te spoznanje. Zatim Majšin govor, radijallahu anha, koja kaže da se osamljivao i da je, vete, Hanec je ta'abbed da je Allaha obožavao sa tefekurom, tedeburom, razmišljanjem o svemu tome što ukazuje činjenicu da je znao Allahu, da je imao iman ko sebe, ali nije imao iman koji, ovaj koji ovdje Allah Željšan ukazuje si znao šta je kitab, šta je objava, Kur'an, jer mu nije bio objavljen, poslani ga sve nije ni znao. Niti si posjedovao iman, Ako se kanis posjedovao Iman, Iman sadrži koliko ogrenaka? Preko 70 ogrenaka. Imana i to su djela. Naći nisi znao potpuno sve imanu, razumijete? Ali Iman najosnovan iman koji ga je činio, koji ga je činio vjerikom, je je poslanik sallallahu sallahu alayhi wa sallam. Mm -mm. Pojašnjenje Kur'anskog anjita hu al-awaru, al-ahiru, al al-lahiru, al-batiru je došlo u hadisu poslanika sallahu sa alaihi wa sallame gdje je podučio umet kada krenu u postelju da legnu, da prouče sljedeću dovu. A u toj dovi je poslanik sallahu sa alaihi wa sallame pojasnio ove riječi Allaha da je on prvi i posljednji vidljivi i nevidljivi. Što kažemo da sunnet je jedan od najboljih tumača Kur'ana, ako ne nađemo komentar u Kur'anu. Jer se Kur'an tumači Kur'anom, usunetom poslanika sallahu alihi v.s. ili govorom, ili govorom nekog od ashaba. Kaže se udovi da je poslanik a.s. podučio da se izgovori filikom kada se hoće klijentu postelju. Allahume rabbe samavati, va rabbe ardi, va rabbe arši l'azim. Gospodaru moj, Gospodaru nebesa i zemlje i veličanstvenog Arša. I ovdje došao e, opis Arša da je veličanstveno velik. Neopis je. Rabbena wa rabbe kulli šeji. Gospodaru naš i gospodaru svega onoga što je stvoreno. Falike al habbi wa nevwa. Ti daješ da sjemenke i košpice pucaju. Vamu nezela te urati vel inžili vel furkan. Ti objavlješ ili ti se objavio inđil i tevrati Kur'an a'udhu bikke min šarri kuli še'in ente ahizun bi nas jedihi utječem se tebi od svakoga zla koje je u tvom posjestvu Allah džele valaj gospodar i dobra i dobra i zla ovdje vidimo znači da imam prije prilikom lijeganja u postelju se obnavlja da vjeruješ u sve te knjige koje Allah dželeš anhu Uh, spustio. Zatim vjeruješ da je on gospodar zemlje veličanstvenog arša daješ i potvrđuješ most, moć Allaha subhanahu wa da je on taj koji je gospodar i stvoritelj svega. Zatim kaže Allahum ente au varufelejse kablekeše jodje znači pojašćenje gospodaru ti si prvi i prije tebe niko nije postojao. Vo anta alakhiru felesa ba'daka shay tisi posljednji nakon teba nakon tebe nema znači niti ostaje neko mimo tebe. Zatim kaže anta zahiru felesa fowqa kashai tisi vidljivi odnosno ti si I iza tebe nema niko što je potvrda da Allah dželle velela iz nasvorenja odnosno ovim hadisom je jedan od, od dokaza ni za dokaza da je Allah subhanu teala iznasvorenja Oterbain u Feej se dunekke še ti si nevidljivi, ali se ujedno taj koji sve koji sve vidi. Zatim na kraju kaže poslanik Elian De vgni namin far sadčova siromaštva i pomozi nam, znači, da se dug da se du prati odnos odhoi od nas dug. Vidimo da je ovdje u ovom hadisu Allahu Allah Poslanih sallahu alihi wa sredane pojasnila četiri imena. Znači dva imena vačera spominjamo, a naredni put ćemo spominjati druga dva. Zatim, kada kažemo da Allah bio prvi i prije njega niko nije postajao i da je zadnji nakon njega neće niko ostati, to ukazuje da je sve stvoreno došlo od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno da on stvrte svega. I to potvrđuje mnogim mjestima. Znači, na mnogim mjestima u Kur'anu Allah Jalavala potvrđuje stvorite iz svega. Jedna od tih dokaza je sura Al-A'raf, 54. a.j. Djalaj Jalšan kaže Inna rabbekum allahu alledhi khalqa samavati wal arv fi sittati aijamin thumma stava' ala l'arš. Vaš gospodar je Allah subhanahu wa ta'ala, koji, koji je stvorio i nebesa i zemlju u 6 dana u šest dana a zatim nakon toga se uzvisio iz darša. Način naš gospodar Tebarekhu eta koji je samoguć sve iz sveznajući je stvorio, stvorio Semavad sedam nebesa i sedam zemalja u šest dana. Učenjaci kažu da šest dana da se misli na šest različitih perioda ili šest dana koji je svaki od tih dana trajao po 1000 godina ili šest dana koji su znači poput naših, poput naših dana. To su tri našta komentara po pitanju, o, o, po pitanju šest dana. S tim da je početak stvaranja počeo u nedelju. Počeo u nedelju. Znači dan u kojem Mela Đelevala u prvom danu počeo sa stvaranjem je bila nedelja. I da je okončao svoje stvaranje, u upotpunio svoje stvaranje u petak. I u petak je, znači nakon upotpunjavanja stvaranje nebesa i zemlje i svega što je u njima stvorio Adema alihi alihi salatu wassalamu. Zatim jedna bitna stvar je kazati da je arš Allaha subhanahu wa ta'ala stvoren prije ili nakon stvaranja nebesa i zemlje. Tark. Arš Allaha Čelešanhu. Da li je stvoren prije nebesa i zemlje ili nakon nebesa i zemlje? Prije. prije. Postoje dva mišljenja. Postoje dva mišljenja. <laughs> Allah, Allah, govorim što je glavni šej. U sonetu koji, također, jest ovo pasniko od Abdulah ibn Amr ibn Asa, kaže se: "Qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alejhi ve selleme, 'Ketebe Allahu me kadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati arda bi 50000 al-sana'." Zajsta Allah džele šanu podredio stvorenja sve što će raditi, odnosno zapisao, a prije toga Allah želevala i svoje volje, što je htio, odlučio, znači šta će se dešavati, šta će biti stvoreno, zatim je naredio se to sve takviće. Koliko? 50.000 godina prije stvaranja, prije stvaranja stvorenja. Zatim kaže poslanik u aršu alelema, a njegov arš je bio iznad vode. I ovo je dokaz da je arš postojao prije... Prije čega? Prije stvaranja nebesa i zemlje. Jer je ovo određeno, predodređeno, zatim zapisano, još nije počelo stvaranje. 50.000 godina. Prije nego što je stvorio nebesa i zemlju i, i ostala stvorjenja. A arš, Allah tebare kevetala, u tim trenutcima je bio je iznad, iznad od eva. Hadis bilježi muslim. Zatim kaže poslanik sallal salame Kanallahu wa lem yakun şeyu gayruhu ve kan arshu ala ma Allah je bio inie nije nishto ništo posteo inie posteo niko pored Allaha te bareke ve taala a njegov arš je bio iznad iznad vode isto ja od dokaza zatim kaže ve keteb fi zikri kule şey ve halaka semawati arda zatim je u zikru zapisao sve šta će biti šta će se dešavati a tekri kažo činjaće tolehu mahfuz uh, čuvana poča, kod Allaha tebareke ala, a nakon toga je stvorio nebesa i zemlju. Što jasno ukazuje da je Arš, Allaha subhanu wa ta'ala bio stvoren prije nego stvar, uh, stvaranje uh, stvara nebesa i zemlje. Zatim učenjaci razilaze, razilaze šta je prije stvoreno? Pero ili Arš? Pero kad kažemo to je kalem. Šta je prije stvoren? Kalem ili arš. Hadis ukazuje da Allah šta, šta uradio? Naredio peru da zapiše sve šta će se dešavati. Ibn Qajim navodi da postoje dva mišljenja kod učenjaka u svojeno niji, znači da postoje oni koji kažu da je pero prije stvoreno nego arš i oni koji kažu da je arš stvoren prije prije pera. A on kaže da je arš stvoren prije pera i da je to ispravnije ispravnije mišljenje. Zatim Allah Želešanu ukazuje da je on posljednji pa kaže وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّي كَذُلْ جَلَانِ وَلِيْكْرَمُ Suri Ar-Rahman 27. Ajd i ostaje lice Tvoga gospodara i ostaje lice Tvoga gospodara što znači da je sve mimo toga كُلُّ مَا أَلِيهَ فَان Sve što je na njemu na dunjavu je prolazno ostaje samo lice tvoga gospodara, kad kažemo lice tvoga gospodara, potvrđimo osobinu, znači jedna od osobina veličanstvenog galata, barek je tala lica, koja je veličanstveno i plemenito, a obuhvata njegov zad, njegovo biće. Tako da se ne može shvatiti, ne može se razumijeti da će proći i nestati sva lahove osobine, a samo osobine, osobina lica. Nego ostaje laho zad, njegovo veličanstveno biće i njegova osobina, znači se ovdje iskazuju ukazuje, koja je plemenita veličanstvena, a to je lica Allaha subhanahu wa ta'ala, što znači sve što je doživjelo početak, doživjet će svoj kraj, a ostaje samo Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim učinjaci, kako smo kazali, ko želi da znači bolje shvati i razumije kur, e, ova četiri Allaha wa ta'ala ta imena, wal auvalu, wal ahiru, wal zahiru, wal batinu, treba da razmisli i promisli o prva dva ajeta jer ovaj ajet došao treći ajet u suri Hadid a u prvom ajetu Allah Đelašanu kaže Sebbeha uh, lillahi ma fis samavati wal ardi wa huvel azizul hakim Allah Đalla vala veliča i slavi i sve što je na nebesima i sve što je na zemlji Allah veliča i slavi i sve što je na nebesima Sebbeha lillahi Allah znači, veliča sve Zašto Allaha veličaje sve? Zato što je prvi i posljednji. Što je sve nastalo nakon njegove odredbe, nakon njegovog stvaranja, što je on htio da se desi, što je on htio da postoji. Zato ga veličaju i slave onako kako njemu te bareke v vata'ala dolikuje. Lehul mulkusemavati wal ard. Njemu pripada vlast nebesa i vlast zemlje. Sve je uposljedio Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je on prvi i posljednji jer i je on stvorio znači sve i sve što je stvoreno je vlast Allaha bareke wa ta'ala, juhi vajumid, on oživljava i on osvrćuje. On je podario život svih stvorenja i on je taj koji skraćuje život svih stvorenja, on je taj koji oduzima život, njemu pripada jer je sve u njegovoj vlasti, sve u njegovom pravu, on radi i raspolaže u svoje vlasti onako kako on subhanahu wa ta'ala hoće, ne prima naredbe ni od koga nego i on taj koji naredbe izdaje, odnosno pravila po kojima se treba ponašati. I on je svemoćan, on je u stanju sve učiniti. I zato nakon toga dolazi opis koji je taj koji je svemoćan, koji može sve učiniti. To je najsvemoćni gospodar Tebare Kevetala koji je prvi, koji učinio da sve postoji, tvorac svega, stvoritelj svega, Znači, ne postoji nešto, niti može postojiti, a Dalva Tebare Kevetala to nije odredio, Dalva Đelevala nije stvorio i svoje savršene, savršene moće. Zatim, drugi plod spoznaje ovih imena, jedan možda od, od velikih, velikih spoznaja ili velikih plodova spoznaje tih imena. je Jesi, draga braća, da ova imena ili spominjanje ovih imena odklanjaju iz srca, Svaku ovog čovjeka, svaku šubhu, svaku sumnju, svaki šek, svaku nedomicu, nedače, probleme, tjeskobu, e, znači pritisak koji osjećamo, koji osjećamo našim grudima, spominjanjem istinski, s razumijevanjem ovih imena, Allah žele vala <coughs> te nedače iz tvog srca. A prvenstveno šubhe. Šubhe u vjeri mogu biti, znači šubhe, I, I nedumica ili dijelimična sumnja po pitanju Allaha subhanu wa ta'la, imana u Allaha Čelešanu, imana u džennet i džehennem, u sve ono što je na govješteno, u sta, stanjima na sudnjem danu, o preznacima malim ili velikim. Razumijete, ljudi se razlikuju, a šetan kola i šetan napada i šetan došrta, i šetan se borive sve sama. Uništava pojedinica, znači odpočne od sa šubhama. Ako mu se odazove, ako mu se odazove čovjek, znači možda znači, da da ostavi svoju vjeru, da ostavi u objeđenju na kojem je. Tu vidimo znači, koliko je takvih primjera. Znači, mi ne, ne tvrdimo da čovjek kada uđe u vjeru, da ćeo sam spašen do, do smrti. Nego je šeitan taj koji uvijek kola, koji je uvijek u zajamci, koji priprema i sklatkari kako ga odvesti skensa pravog puta. Koga ga uspije, teško njemu, ali onaj koji je svjestan, koji se bori, zna da se to šubhe, zna da se ove svese do šeptavanja, zna se boriti protiv toga. Jedan od načina borbe protiv toga nam je ukazao ibn Abbas, eh, radijellanuhu, u hadisu koji bilježi Ebu eh, Dawud, da šehe Albani, rahmetullah Ali, kaže da je hadis dobar, da se po njemu može raditi. Znači ukazao je da šeita može donosti šek, da može donosti nedumice i sumnju u vjeru i iman i sve, ali isto tako ukazao na put kako riješiti se svega toga, kako se sačuvati, kako se oduprijeti šeitanu i njegovim vesvesama. Ebu Zumeil nam prenosi da je rekao Ibn Abbasu, radijallahu anhu, celtu Ibn Abbasem fa kultu ma šajun fi sadri. Pa je kazao, zaista osjećam nešto u svojim grudima, u svojim prsima, razumijete? Pa mu je kaže nakon toga ma huve, a što je to što ti osjećaš, pitaj ga. I pogledajte iz ovog načina upita i njegovog odgovora koliko čovjek, znači ti nekada možeš osjetiti neku tešku stvar, veliku stvar, veliko došaptavanje, ali ti je teško tu izgovortahi. Znači toliko je to krupno i veliko, odnosno može bit, mogu biti riječi kufre, licemjerstva, njefaka, otpadništva, svega toga, to ti šetan došaptava šetan te pokušava uništiti i on ga pita šta si ti to osjetio, šta je to što osjećaš, pa kaže Wallahi ma tekelemu bihi, tako mi je Laha ne mogu to izgovoriti. Znači toliko je ta velika stvar da on to ne može izgovoriti, ne može pojmit da kaže svojim jezikom ono što osjeća. Qale fekale li ešeku min šekin, a da je to nešto od sumnje, da li je to nekad znači neki vid sumnje koji ti osjećaš. Fedahik, nakon toga se Ibn Abbas nasmijao, kada ga je upitao, znači osjetio je zbog teškoće da on to izgovori, da je to neki vid sumnje koji on osjeća od strane šeitana i njegovog došoptavanja. Kale ma neđa min dhalike ehad. Nakon toga je Ibn Abbas rekao, niko nije sačuan toga. Niko se nije sačuvao. Znači, ukazuje Ibn Abbas da stvorenjima će doći šeitan, vjernicima, da će im ukazivati i pokušati i upropasti sa šekom, sa sumnjom, sa obacivanjem svijesa, ali ti, a bi bi da li ćeš pasiti na ispitu, li ćeš biti ustrajan, da li će se oduprijeti to od tebe? Znači, koliko si ja, koliko si snažan. Ovdje, s druge strane, ukazuje da e, Osoba koja pita Ibn Abasa je velikog i potpunog imana. Zašto? Zato što on zna da je to teško i krukno i veliko za izgovoriti. Pa ga iman sprečava da to ponovi, razumijete? svjestanje. je. Što znači ako ti šetan dođe, nije to što ti slabašnog imana i slab. Razumiješ, nego da ti ako to izgovoriš, olako, poigrava se s tim, onda tu ukazuje na tvoj postupak, tvoje srce da je slabo. Ali ti teško za izgovoriti, znači svjestan si koliko je to opasno po tvoju vjeru po tvoje ubeđenje da se izgovara da pričaš o tome pa je zato pišutio ali braba se sva ti razumio pa mu kaže da niko od toga nije sačuva pa kaže Allah dželle vale je objavio poslaniku fa in kunta fi shakkin mimman zalna ilayke fas'alillezina yakra'unal kitabe min qablik ako budeš imao sumnju u ono što ti se objavljuje pa ti pitaj one kojima je prije tebe datioci koji su prije knjigu čitali prije tebe bolji učenjaci kažu ovo ni u kojem slučaju nije e, nije znači korenje poslanika sallahu alijih i vseleme u smislu da je poslanik bio u šeku i sumnji, nego da se neka u arapskom ispravno kazati, nekom se obratiš želeći poslati poruku drugom i mi danas to puno puta ona, šaljemo ili preko obraćanja, preko predavanja ili preko, znači kad kažeš nešto bratu želeći da čuje neko treći poput Meleka uh, Džibrila kada je došao do pita poslanika sallahu sa aljih i veselema o imanu a islamu ihsanu pa na kraju je to bila poruka onima drugima da ih poduči znači šta je šta je islam nešto nije znači džibril znao šta je islam šta je e, iman i isan volahute barekete ala nego znači je samo potvrdio želeći podučiti druge i ovdje znači je blađe podučava druge Znači, u umetu poslanika a.s.l. biti osoba koji će imati šeka, imat će dijelimične sumnje i nedumice, ali trebaš požuriti da pitaš, pa kaže se ovdje pitanje koji su prije tebe znači, imali knjigu, koji su posjedovali knjigu da se ti na istini, odnosno da je poslanik na istini. A jedan od onih koji je posjedovalo znanje o tome je bio Abdullah ibn Salam, gdje se ukazuju učenjaci, znači, pitajte njega pa ćete vidjeti da je poslanik a.s.l. na istini, jer se on Salallahu alejhi ve selleme spomenuo prijašnjim knjigama da će doći sa istinom, da će doći sa istinom da će biti na istini, da će poslanica biti istinita, da će vahj i objave biti istinite, da ono u što poziva je sušta istina koja pa dolazi od Allaha te bareke te bareke te alah. Zatim mu kaže nakon toga Nakon toga Ibn Abbas kaže: "A kada to osjetiš?" kada osjetiš tako u svesu taj pritisak to došaptavanje, želju šetan te skrene sa pravoga puta kaže ti reci kuluhuvel awalul e wal akhiru wazahir wal batin wa huwa bikul shay'in alim qur'an ski ayet o kojoj mi večeras govorimo je lijek za svese za šejtanovo došaphtavanje ti tada čvrsto s yakinom izgovori on je prvi i on je posljednji vidljivi i nevidljivi on je sveznajući i to će, kaže, otvjerati šeitana njegove svese I kažu učenjaci da je spominjanje ovih Allahu i tebare kevetala veličastvenih imena koje je naveo u ovom Kur'anskom majetu kojima se je opisao od kako ostraniti šeitana od sebe, kako se sačuvati njegovih spletki. Jer u drugim hadisma koje bilježi ima muslim i ostali, kaže da šeitan neće prestati da došaptava čovjeku, odnosno svese da mu ukazuje ko je stvorio ovo, ko je stvorio ono, dokle dođe sa pitanja, a ko je stvorio tvoga gospodara, pa ti rec "Amen", tu bila, a ti rec "Amen", tu bila, često vjerujem Allahu u drugo rivajtu stoi. Reci to i ostavi se, znači, priče, ostavi se priče o tome. Tako da vidimo, draga braćo, da i spas u sljeđenju, u steđenju kur'anske ajeta i smjernica koje su došle u vahiju poslanika sallallahu alejhi ve selleme, odnosno u Kur'anu, a sve drugo da je zabuda i da neč moći naći na neće u moći naći nekoga ko će nam pomoći osim Allaha tebareke, tebareke wa ta'ala. Tako da molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od iskreni pravi vjernika koji slijedi uputu kojima je istina jasna i da nam istinu ukaže jasno pa da je slijedimo zavudu zavudom pa da se je klonimo da nas sačuva svi spadki šeitanovi, svi vesvesa šeitanovi, da nas osnaži i ojača odinu lislamu, da nas uč, učusti na tome putu sve do naše smrti i da nas izvede sa ovoga dunjaru kada je on te bareke je vjetala zadovoljan s nama. Jer nismo sigurni dok ne izađemo sa ovoga svijeta, a da je Allah želevala siguran, odnosno da je Allah želevala zadovoljan s nama, s našim ponašanjem, sa našim završetkom i okončanjem na ovom svijetu. Kako smo kazali, on je prvi i posljednji Sve ima svoje početak i kraj, ostvorenja, Allah te bare kvetala. nema niti početka, nema niti kraja. I sve sa njemu te bare vraća. tallavrača suhane kalan Ham, Kešeda i dagi Lač. Vetaj